Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Det här är historien om en bekant till mig som har en namne som är chef för Volvo. Men min bekant vill egentligen inte att jag säger hans namn för han tycker det är pinsamt. Pinsamt att han tjänat så dåligt. Efter drygt 40 år som metallarbetare gick han i pension förra året. Med slutlönen 18 400 kronor i månaden. Brutto. Det blev så. För när han började i branschen fanns det jobb. Ingen utbildning behövdes. Och det straffade sig. Stället han jobbat på har levererat produkter till bland annat Volvo. Där min bekants namn är alltså koncernchef. Han, namnen, ja, han fick ut 15,7 miljoner kronor förra året. 71 gånger mer än min bekant. Där ute på verkstaden där han jobbade min bekant sitter folk mest nu och väntar. De har fått reducerad arbetstid, påtvingad längre semester och 20 procents lägre lön nu. För bland annat Volvo beställer inte så mycket längre. Kanske blir de uppsagda snart. De kan ju inte gå med lön om ens neddragen utan att det kommer in jobb. En annan bekant hörde jag talas om kommer kanske att få mer att göra nu. Hon jobbar på skattemyndigheten, granskar deklarationer. Och nu slutar regeringen i samarbete med andra regeringar avtal för att få skatteparadisen stängda. Då blir det ännu mer jobb på skattemyndigheten. Men jag vet inte om lönen följer med. För min bekant granskaren har ungefär som metallarvännen drygt 18 000 i månaden. Men det är väl så det är tänkt. Några få måste spärras av att få det ofantligt mycket bättre för att tillväxten- –ska kunna göra att de många också kan höja sin standard åtminstone något. Men vad blir konsekvensen av den växande skillnaden? Välkomna till konflikt! Bakom rubrikernas upplopp och bråk om bonus. En ojämlikhet som väcker oro. Inkomstklyftorna växer i världen och återigen talas om klasskamp och kritik av kapitalismen. Men är inte ojämlikhet priset vi måste betala? Att få bli rika för att många ska få det bättre? Det säger morgondagens företagsledare i reportage från Handelshögskolan. Eller blir priset för ojämlikheten för högt? Samtal med finansmannen Sven Hagströmer och författaren Björn Elmbrant. Miles de personas han llegado al centro financiero de Londres para expresar su rechazo a los excesos del sistema capitalista. Not only in western Massachusetts but across America. Taxpayers are coming out making noise in protest of what they're calling... Bogus bonuses and a waste of taxpayer money. Ursprünglich waren etwa 10,0 Leute here rund um die Bank of England. The police schätzt das jetzt nach etwa 40 Demonstranten. Over a thousand protesters took to the streets on Tuesday evening to demand the dismissal of Parliament in light of the worsening economic situation in the country. Upploppen i London i torsdags i spansk och tysk radio och tv. Amerikanska protester mot bonusutdelningar och brittiska rapporter om demonstrationer i Riga. Ja, indignationen över höga ersättningar till finanschefer samtidigt som skattemiljarder går till deras förluster och tilltagande arbetslöshet. Den är spridd över hela Europa och USA, den indignationen. I London under paroller direkt riktade mot bank- och finansvärd. som bankers are wankers, men också mer allmänt hållna eat the wealthy att de förmögna och direkt systemkritiska paroller som kapitalismen fungerar inte. Även i Frankfurt, Paris, Rom, Wien och Berlin hölls liknande demonstrationer. Här hemma i Sverige har AMF-styrelsens handläggning av avgång med vdns pension väckt vrede där medlemmar i både LO och Svensk Näringsliv upprörts över sina förtroendevaldas agerande i styrelsen. Och i veckan har det stormat om bonusprogram och ersättningsnivåer i de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. Nordea fick i förrgår del av regeringens stödprogram genom fem statliga miljarder i kapitaltillskott. På bolagsstämman samma dag backade Nordeas styrelse från sitt förslag att dela ut bonus till toppcheferna. Men bara i år istället skjuts bonusbetalningarna upp till kommande år och ett fördelaktigare aktieprogram för chefer klubbades. Vdn och koncernchefen för Volvo AB, Leif Johansson, som tidigare kritiserats för sin höga ersättning, 15,7 miljoner förra året totalt, varav 3,4 miljoner i bonus, inledde i onsdags Volvos bolagsstämma. Som ni vet tvingades vi till varsel av ett stort antal medarbetare, tunga men tyvärr nödvändiga beslut. Låt mig återigen lyfta fram de omfattande kostnadsbesparingsprogram vi genomför i hela koncernen och där vi ser över varenda utgift stora summor som små. Det är ingen slump att vi serverade korv här idag istället för den traditionella lunchen. Se den symbol för de tider vi nu befinner oss i men låt oss också hoppas att vi snart kan återgå till en riktig lunch igen. Men budgetlunchen med varm varmkorv till trots så beslöt stämman att betala ut 4 miljarder i utdelning till aktieägarna. Dagen efter i förrgår kom beskedet att till de redan tusentals som fått lämna Volvo det gångna året adderas ytterligare 170 uppsagda vid Volvo lastvagnar i Umeå. Om inte Metallklubben går med på 20 procentiga lönesänkningar. Daniel Kristoffersson är fackligt aktiv vid fabriken i Tuve där många fått sparken. Han står utanför stämman och protesterade i förgår. De har ju fått ut över 30 miljarder de sista åren så att jag ser ett, ett läge som det är idag varför de ska få ut ännu mer just nu samtidigt som vi sparkar ut över tusen personer på, på Tuve. Det, det finns ju ingen rim och reson i det. Vi har inte ens vi i vårt vildaste fantasi kunnat tänka oss att man ett sånt år ska ge aktieutdelning. Det, här, det är fruktansvärt. Man kan inte börja med att att ta hänsyn till det som är rikskapitalisterna. För det är det som jag ser nu. Man ska försöka smörja riskkapitalisterna som har gått in i Volvo på bred front. Och överge de anställda som jobbar så länge. Det blir alltså så hävla upprörd. Det, det känns som att man plundrar företaget helt enkelt. Och det har kommit alldeles för lite ut om vad man tycker inne i fabriken. Man får bara se ledsna arbetare. Och jag förstår att vi, vi är ledsna. Men vi är inte bara ledsna, vi är förbannade också. Sist Dennis Olsson, facklig förtroendevald vid Volvo Lastvagnar i Tuve. Och före honom Jan-Olof Karlsson, vice ordförande vid Metallklubben vid fabriken i Umeå. Vid sidan av stora varsel och genomförda uppsägningar och fruktan för nya massuppsägningar- väcker alltså också aktieutdelningar och höga chefsersättningar i indignation. Finansminister Anders Borg talade i veckan i termer av ett hotat samhällskontrakt. Med idag för att kommentera- är Sven Hagströmer, finansman grundare till Håker Bank och Fonder idag största ägare och styrelseordförande i Investment AB Öresund och Björn Enbrand, journalist, ledare och på Dagens Arena och författare till en rad böcker om vår tidsmarknadsekonomi och politik hyperkapitalismen och dansen kring guldkalven, så förändrades Sverige av börsbubblan bland annat eh, ja krisen i ekonomin har vi hört mycket om men den har ju uppenbarligen också lett till en förtroendekris för marknadens aktörer. Europeiska, amerikanska debattörer, de talar om brutna samhällskontrakt, öppen klasskamp och paralleller och har dragits till franska revolutionen till och med. Är det början på en ny tid av skärpta motsättningar som vi ser, Björn Elmland. Ja, absolut. Och det här med samhällskontrakt är inget dumt ord. För man kan säga det, men det brukar man ju mena att Ingen makt, vare sig politisk eller ekonomisk, kan utövas utan eh, samtycke från individerna i samhället. Någon slags, för utan det blir det ingen legitimitet åt maktutövningen. Och det man ser nu, och de här exemplen du har nämnt, Mikael, det är ju sådana här saker. alltså Företagsledare och bankchefer som helt enkelt inte har förstått att kontraktet eh, liksom har eh, gått sönder och inte fungerar längre, inte finns längre, att det är upplöst. Sjön Hagström, du känner ju ett antal företagsledare och finansmän antar jag. Vad säger du om, om detta? Håller du med om den här bilden? Ja, tyvärr måste jag höra det. Och eh, det är intressant är att du hade med Leif Johansson här. Och Leif Johansson som är faktiskt en av våra mer empatiska företagsledare. Sen får du dra vilka slutsatser du vill efter det. Men han talade om symbolhandlingar. Och ja, symbolhandlingen det inskränktes till att servera kor på bolagsstämman. Det är kanske inte riktigt den typen av symbolhandlingar som är viktiga här. Å andra sidan för att anknyta till det Björn sa- att någon klok person har lärt mig Sven, det är en väldigt skillnad- Stor skillnad mellan att ha rätt och få rätt. Utan du kan ha hur mycket rätt du vill. Men just det här samhällskontraktet, det är då att det är legitimt att tjäna så här mycket pengar. Det är legitimt att avskeda så här mycket folk. Att du måste ju stå och förklara varför du gör som du gör. För du kan inte utgå från att det är någon sorts naturvetenskap vi åt, Utan allting måste ha en förankring hos mottagarna av det här budskapet. Men det du får efter är att legitimiteten saknas då alltså på grund av att det inte har inte argumenterats kanske tillräckligt för varför en viss inkomstspridning är nödvändig. Jo men, det Är det det du säger? Äh, ja, det är å ena sidan det jag säger. Men å andra sidan, vilket jag tycker egentligen är viktigare. Alla de här människorna som frikostet har delat ut bonuser till höger och vänster. Och sen så kommer sådana som du journalisterna och, och påpekar det här. Visar hur höga bonuserna är. Då lägger man sig platt på marken. Nej, det var ingenting, säger man. Utan då, då bara försvinner den här bonusen. Men om det nu var så klokt. Till att börja med, men förklara då varför ni har det här systemet. Annars ska systemet bort, för då har det ingen legitimitet. Men alltså, vid första gången man stöter på motstånd så försvinner Vad tanken är att det här ska inte synas? Har man missat att vi lever i ett transparent samhälle? Det, det jag tycker är så spännande. Mm. Men... men trots allt så har vi ju en inkomstklyfta som de senaste 25 åren bara i Sverige har ökat ganska kraftigt. Om man jämför till exempel året 1980 så hade en genomsnittlig vd vid ett av de 50 största företagen nio gånger mer än arbetarna på golvet. Idag så har motsvarande direktör alltså 50 gånger mer, drygt 50 gånger mer än en arbetarna är. Är den här är det bara en fråga om alltså är det nödvändig skillnad? Björn. Jag tror inte det är en nödvändig skillnad och framförallt så, så tror jag att skälet till de här skärpta motsättningarna vi har i samhället, det är ju och kommer att få. Det är ju att väldigt många har liksom bäddat in sig i den här finansiella ekonomin. Börs, börsekonomin med alla liksom förgreningar i detta. Och det här exemplet Leif Johansson är ju väldigt intressant, eller hur Sven? För det är ju en. En ändå långsiktig företagsledare. Jag har alltid uppfattat honom som det. Och det är många i västvärlden långsiktiga företagsledare, i motsats till de som finns i Stockholm runt Stureplan. och så. Men han har liksom blivit kidnappad av Christer Gardell och en sån här lobby som vill driva fram ökade aktieutdelningar. Det är själva poängen med den. Och, och det är klart att så är det för många börsföretag idag. De finns inne i den här finansiella ekonomin. Nu kan man inte bara skylla på dem för det finns ett delat ansvar. Jag menar att också politikerna har spelat en väldigt viktig roll i Sverige och i andra länder. De har låtit bäddas in sig i den här finansiella ekonomin och trott att det här kommer att ge välstånd och har inte bjudit till ett motstånd emot så att säga, de klyftor som man ändå ser hela tiden utvecklas utan tvärtom skatter har sänkts och så vidare. Mm. Eh, det kan man nog egentligen hålla med om när man ser hela den här videon från Bolagsstämman eller Lef Johansson faktiskt eh, ägnar större delen av tiden åt att tala ren ingenjörskonst alltså han talar om parallellhybridmotorn som en, och så vidare och så vidare. mycket okej. intressant va? Mm. Men, men eh, håller du med om den här bilden som Hagström att det är möjligen under inflytande av mer, vad ska jag säga, klippinriktade aktörer som Leif Johansson kommer på skam att den här utvecklingen har accentuerat så att det är den finansiella ekonomin som har tagit över från ingenjörerna så att säga. Åh oh, men nu ska vi inte överdriva Kristigers betydelse han är kämpet kämpat att han inte för komma in i styrelsen han sitter ju inte ens med i styrelsen och, och Leif Johansson, han är vd- men det är inte honom man ska skjuta- om han i huvud ska skjuta någon- men det är ju styrelsen det är, och med ordförandespetsen. Det är de som beviljar de här lönerna och bonuserna. Så han är mottagare. Och, och så att med, det är då att förhandlingspartnerna- och jag menar, det är det här ombudsmannaväldet- vi har i Sverige. Att man, man, man, man, man är inte tillräckligt tung motstånd- för de här duktiga verkstadsdirektörerna- utan de uppenbarligen kan ge- kan, kan ta för sig ganska friskt och, sen, och dessutom ett sådant exempel är AMF där vi ombetsmännen var både näringslivet och fackföreningsrörelsen och sen står det i årsredovisning här att man behöver inte berätta om kontrollmekanismer och annat till bolaget för ägarna som i två stycken har full insyn i bolaget och det där med insyn vet vi alla vad det innebär idag, det vill säga ingen insyn alls Mm. Och vad Sven är inne på här är något väldigt viktigt, nämligen att vi saknar på något sätt eh, tydliga, eh, konsekventa och tunga ägare. Många svenska börsföretag ägs ju av väldigt massa och fonder och liknande saker som inte är beredda att ta det här långsiktiga ägaransvaret utan mer är ute efter avkastning. Och det ger naturligtvis resultat i form av att man har fostrat en skola av så kallade pilotdirektörer som hör till pilotskolan och som går in och jobbar i ett företag i två-tre års tid och sen så liksom runsterar om och organiserar om och avskedar folk och slimmar organisationen och sen tar de ut ett rejält avgångsfederlag och så går de vidare i tillvaron. Vi ska ta nu och faktiskt ägna oss lite grann åt eh, morgondagens bankchefer, finansmän och företagsledare. Eh, dagens eh, finansmän och näringslivstoppar har ju det gemensamt att de har gått, många av dem i alla fall, på handelshögskolor och på, på Stockholms handelshögskola. Det är en plantskola framför andra för de som vill arbeta med ekonomi och näringsliv i Sverige utomlands. Men just i år 2009 det är ju inte som andra år och många hoppas på en annan företagskultur som vi har talat om lite grann här och mer av styrning i näringslivet framöver. Så vad tänker då nästa generations troliga finansmän och verkställande direktörer om framtiden? Vår reporter följde ett 30-tal handelsstudenter när de samlades till ett seminarium om hur man söker jobb, en så kallad CV-träff. Det vi kommer att göra idag. Jag kommer att dra en kort presentation om vårt företag. Vi är inte här för att rekrytera framtida revisorer och konsulter. Men det kan väl vara trevligt för er för att veta var ni är någonstans och vilka vi är. Var, hur, hur länge har ni pluggat? Hur många har ni i sitt första gången. Det andra Vi är på en av världens största revisions- och rådgivningsfirmor i centrala Stockholm. Och rekryteringsexperten Daniel Fält går igenom vad man ska och inte ska skriva och säga när man söker ett jobb. Alltså, är det fel att börja böna och be liksom, och säga typ, typ att alltså, jag vill jättegärna ha det här och jag känner verkligen att jag vill ha den här tjänsten? Vad tycker du här efter genomgången bjuds det på middagsmingel. Vid ett bord sitter Rickard, Joakim och Marcel. De går första året på handels- och funderar över vad de ska bli. Finanssektorn är det som lockar mest. Det jag tycker är positivt- när man jobbar med banking- då jobbar man ju nära pengarna. Alltså det man gör- går, alltid, går oftast att mäta i pengar. Okej, okay, en trader, jag har dragit in- si och så mycket pengar. Då tycker jag att jag borde få- si så, så mycket i lön. Men om man jobbar på- något annat företag då är det så svårt att veta liksom att okej, okay, det jag gjorde den dagen det går liksom inte att liksom mäta i pengar utan ah, folk mådde bättre och så vidare det blev Men sen det kan jag mäta i andra saker som om du har gjort konsulting framförallt om du gör någonting, det kommer ju definitivt förmodligen synas i tidningen dagen okay, efter och det är det som lockar mig också att du kan göra något som syns i tidningen dagen efter och ungefär 60 procent av alla handelsstudenter som går ut börjar arbeta inom finanssektorn. Ofta på investmentbanker eller konsultbyråer som hjälper andra bolag med revision och rådgivning i ekonomiska frågor. Och ingångslönen för de jobben ligger mellan 30 000 till 40 000 i månaden och kan stiga snabbt uppåt. Jag frågar Rickard, Joakim och Marcel om de tycker att pengar är viktigt. Mitt alltså slutliga mål här i livet Det är liksom inte att ha x antal miljoner Utan eller, Ja nu konstigt, Men man kan säga så här, jag, jag vill skilja på ordet rik Eller jag tar det på engelska Jag vill skilja på ordet rich och wealthy För jag vill inte bli rik Jag vill bli wealthy Och det innebär att den dagen då jag Alla mina utgifter och kostnader de, När de finansieras av mina placeringar Alltså när jag lever på avkastningen och så det kanske kanske krävs 10 miljoner. Ja, eller vad det nu Eller 5-10 miljoner. För, för att kunna leva på avkastningen. Det är mitt mål Att ha, kunna leva på min överavkastning och bara kunna fokusera på det. För att då tycker det är roligt. Så att säga. Men... Jag måste säga, jag, jag, jag tänker inte alls i de banorna. Måste jag säga. jag, okay. jag, jag är inte alls. Jag, jag, jag, pengar är någonting som... Det kanske är en inställning man får på skolan också. Att det är något som alltid kommer finnas. Man ser inte det som varken ett, ett, ett övergripande mål eller problem. Utan... Den, snarare då att, att jag göra någonting som jag tycker är kul varje dag. Ja. Vad tänker du? Nej jag vet inte, alltså, jag tänker jag skulle, jag skulle gärna ha 100 miljoner och en miljard också, jag hoppas att jag får det men jag tror att många har i alla fall på skolan som jag märker alltså, jag tror folk har svårt att definiera menar, alltså, vad är pengar verkligen tillför. eller det är lätt att säga jag ska ha en miljard men vad ska man faktiskt göra när man har en miljard det är lite svårare att komma fram till det tror jag. Eh, och jag tror, ja, där tycker jag att många på skolan har liksom svårt att skilja på- och jag själv också många gånger. Svårt att skilja på liksom, ja, men, kanske vad som är viktigt i livet- och kanske viktigt att vara lycklig. Eh, eh, snarare kanske är viktigt att ha mycket pengar. Och det vet jag, jag tror att många associerar pengar väldigt starkt med lycka. Men om nu pengar inte är målet utan medlet- vad är då målet? Vad ska man ha miljonerna till, frågar jag. En, en pengabuffert för mig Det kommer vara en trygghet och en frihet- att vilken dag som helst, så jag gå, om jag känner att mitt jobb är tråkigt- och liksom, då, chefen är dum i huvudet, så ska jag gå ut på gatan och säga- nu struntar jag här. Jag, jag behöver inte sitta här och jobba för de här pengarna- för att kunna betala hyran nästa morgon. Men sen även så konkretiserar jag det när jag går och dagdrömmer här. Att, och, alltså, när, när jag får liksom, eh, så, så mycket pengar, då kommer jag köpa den bilen, så att säga. Många av dagens koncernledare och chefer har gått på Handelshögskolan i Stockholm- liksom styrelseproffs och finansministrar- Skolan ägs till 85 privat och nästan varje vecka anordnas aktiviteter tillsammans med näringslivet där kontakter knyts mellan nutida och framtida ekonomer. Några dagar efter CV-träffen hos revisionsbyrån ordnas en entreprenörsdag på skolan med en panel som diskuterar vad framgång är och hur man når det. Ni, här. ni är utnämnda till av många randtingsskador som några Sveriges främsta hjärnor. Och rent statistiskt så har ni den. Redan bevisat att ni kommer vara några av de självklara för Sveriges framtida näringslivet. År... I panelen den här dagen sitter Christi Gardell, finansman och riskkapitalist, som har gjort sig känd genom sina affärer i flera stora svenska bolag där han av många bedömare betecknat som en slaktare och hänsynslös bolagsplundrare, medan andra anser att hans kritik mot ledningar och styrelser i näringslivet är befogad. Men oavsett epitet är han en oomstridd förebild- bland de handelsstudenter jag träffar. Och själv gick han ut skolan som kurs 1 1984. Och hans mål i livet liknar de jag hört tidigare i veckan. Hur viktigt är pengar? Nej, pengar är... För mig kanske pengar... Det, det, det, det, det, kan, det kan vara viktigt att komma upp till en position- där du känner att du är finansiellt oberoende. För det, det skapar en, en trygghets uh, trygghetskänsla att du... Uh, att du inte är beroende av någon annan. Att man kan få en viss, en viss nivå få en känsla av frihet och oberoende som är viktigt. En av panelfrågorna idag var om Sveriges skarpaste hjärnor är på väg åt fel håll. Är de det? Nej. Det tror jag Det hoppas jag inte. De här grundläggande idéerna kring marknadsekonomin och så vidare. Den, det gäller ju fortfarande. Det, det som vi ser nu är det är problemet när det blir det här passiva tjänstemannastyret tar över. För då drivs inte företag och beslut av, av, av principer då som är samhällsekonomiskt effektiva, utan det blir mer individer som försöker berika sig. Så att den, det systemet som har byggt upp, jag kallar tjänstemannastyresystemet det kommer nog förändras i, i grunderna och förhoppningsvis inte komma tillbaka. Ja, den höga statusen på de yrken som många får efter att ha gått på handels- har i samhällets ögon dalat snabbt. Koncernledare och fondmäklare blir stämplade som girig burkar i media. Nu ropas det på moral och etik i näringslivet snarare än mod och risktagande. Tillbaka på CV-träffen hos Revisionsbyrån tidigare i veckan. Vid ett av borden i middagsminglet sitter Hanna och Erik- jag frågar om de tror att moralen kommer att bli viktigare i näringslivet framöver. Nej, alltså, alltså var och en jobbar ju egentligen av egoistiska skäl. För att man, man, vill göra, man vill göra det bästa, man vill komma bästa möjliga lön. Och det är också det som andra människor tjänar mest på i längden. Ja, nej, men så jag tror inte att det det här med att försöka utmåla, liksom altruism och moraliska höga värden. Det, det är inte sant. –så de, Man drivs av att vilja lyckas själv, och genom att lyckas själv så gör man även nytta för andra. Jag personligen tror inte på många av de ideal som förs fram och som målas upp. Så jag, och det känns i många fall rätt falskt också. Så jag är inte intresserad av en, en sån här Men, frågar jag. När nu till exempel metallarbetare ser sina högsta chefer –hova in bonusar och åtta siffriga pensionsavtal medan de själva får gå kan man verkligen säga att det är moraliskt försvarbart att gapet är så stort mellan människor som arbetar för samma företag. Vad är, vad är det som inte har att tjäna? Att tjäna typ astronomiska summor pengar eller bonusarna. Eller, ja, Ja men precis som tallarbetarna får ersättning för sitt arbete så ska andra människor få ersättning för sitt arbete. De här människorna har lagt ner årtal av utbildning och i de flesta andra länder studieskulder och ja, slitet för att komma dit de är och förtjäna de lönar de får. Det metallarbetarna har valt det yrket de har valt med det de har. Jag tycker inte det är relevant att prata om moral överhuvudtaget. Alltså lönen är marginalprodukten och det arbete du lägger ner. Man förväntar sig en ganska hög vinst än vd och då är det rimligt att vd stiger. Det är också anledningen till att vd har stigit mer än metallarbetslöner under de senaste 15-100 år, åren. Och det kommer att göra så de senaste kommande hundra åren också. Gapet kommer att öka som en effekt av hur man sätter löner det är inget fel med det. Mycket av den offentliga debatten de senaste månaderna har handlat om oskäligt höga ersättningsnivåer och om vad som berättigar till en skyhög lön. Men vem har rätt att tjäna mångmiljonbelopp? Jag frågar Robert Moa som står borta vid buffébordet om man varför man har rätt till en hög lön. Det är så att ju mer ansvar man har. Inom sin befattning, det står mer pengar tycker man ska få. För att man riskerar ju så mycket mer. En vd till exempel har ju ansvar för hela företagets verksamhet. Om det går det fel så riskerar han att bli utkickad direkt. Men jag tänker, de som jobbar på en på ett företag och riskerar att få sparken istället. Som nu har hänt på Volvo och Saab mm. eller så. De drabbas ju betydligt hårdare personligen än vad vd gör som har tjänat hans mm. Vad tänker du de om det? Alltså det är att, att, att, att, du menar det, att de man riskerar man också. Mer. Absolut, de riskerar också mycket. Eh, jag menar, Ingen ska förlora sitt jobb. Men, men det är ändå, det är ändå liksom de som sitter i ledningen som beslutar om det är 10 eller om det är 20 som ska gå. Om de gör ett bra jobb så kanske bara 10 kan gå istället för 100. Ansvar framhålls av många studenter som ett nyckelord. Stort ansvar berättigar till hög lön. Richard Perbeck tycker att medias fokus på de höga ersättningsnivåerna har varit alltför ensidigt. Alltså, det är så svårt att liksom döma dem för det att liksom att okej okay, de tjänar mycket pengar alltså, det är så svårt att relatera till för att en person som är så pass högt uppsatt har lagt ner så stor del av sitt liv på att jobba och verkligen satsat dit och jag kan tycka att det finns ett visst värde att till exempel veta då att okej okay, en vd för en bank den tjänar väldigt mycket pengar och det ger mig en liten motivation som student att veta okej okay, om man verkligen kämpar hårt så kan man ändå, det finns ändå en möjlighet att tjäna, tjäna pengar det är liksom en ja, bilden att det går. Alltså, ingenting är omöjligt. Det är ingen som pratar om det. Liksom, utan alla klagar bara på att de känner så mycket. och Så blir det då provocerande när många får sparken på grund av sämre tider Ett argument som har förts fram till varför höga chefer ska ha höga ersättningar har varit att de är villebråd på en marknad där de annars snabbt blir rekryterade till nästa post. Det verkar alltså vara viktigt vad andra har i plånboken. Det avspeglar sig även i middagsminglet. Vad som är en hög respektive låg lön är svårt att få svar på. Allting verkar vara relativt. Jag frågar Per Stånge och Frida Fogström. Vad är en rimlig lön? Nej men allvarligt alltså, Det är klart att man tittar på, på den lönestatistik som finns och, Så försöker man liksom tänka sig att ja, om jag jobbar i den här branschen Så vill jag naturligtvis inte ligga under medianlönen Men vad beror på andra och vad beror på en själv? Hur kommer det sig att människor som är strax över 20 år och kan välja och vraka i yrkeslivet... Nästan alla pratar om investmentbanker i London. För att börja på handel krävs högsta betyg i alla ämnen eller högskoleprov. Och människor som börjar studera är vana vid att vara bäst i klassen, oavsett vad saken gäller, säger Per Stånge och Frida Fogström. Det är många som börjar på handel kanske inte har något intresse för, större intresse för ekonomi egentligen utan liksom, ambitiösa människor som har liksom, bra eh, studiemöjligheter. Mm. Och sen så indoktrineras man lite i att det här är det häftigaste man kan bli när man har gått på handel. Så då tror jag att många, många tänker just eh, som branscherna investment banking och management -konsulten. ja men Och att det är väldigt mycket status liksom, i de jobb och då är det kraftigt att ha dem. Men framtiden då? Kommer det verkligen vara lika hett att visa fram ett visitkort från en investmentbank eller börsmäklare framöver? Vad kommer den kris vi nu genomlever att sätta för avtryck? Och vad vill framtidens näringslivstoppar att den ska sätta för avtryck? När det börjar skimma ute och folk går hem från företagspresentationen frågar jag runt i salen. Förr eller senare så, kom, så tror jag att, man, alltså, att det kommer bli ett sån här systemfel igen. Det tror jag. Alltså människor är lite naiv, att alltså vi kommer anpassa oss efter de bättre tiderna sen igen och då kommer man lätta lite på, även om det inte blir lika frisläpp som de senaste åren med bolusen så kommer det att gå tillbaka lite tror jag. Så att... Vill ni att det ska det? En balansgång där alltså inte riktigt så extremt som det har varit men någon slags mellanläge tror jag Vore det bästa, men det, det är svårt att hitta liksom. Mm. Om det är någonting som du skulle önska personligen vara annorlunda när du går ut jämfört med vad det har varit, hur skulle det vara? Jämfört med så som det har sett ut nu under högkvalitativ Jag vet faktiskt inte. Du har ju den här beräkningen Jag tror att man kan... Alltså, jag tror man kanske att kan ta med- en jag beräkning om kan du har en bra beräkning om att du har en bra beräkning om att du har en bra beräkning om att du har en bra beräkning om att du har en och med oss här i studion idag för att kommentera är Sven Hagströmer, finansman och idag största ägare och styrelseordförande i Investment AB Öresund. Och Björn Elmbrand, journalist, ledarskribent på Dagens Arena och författare till en rad böcker om vår tidsmarknadsekonomi. Vilka är era reflektioner efter att ha lyssnat till våra framtida företagsledare och finansmän bland Handelshögskolan studenter? Leon. Ja, lite sorgligt tycker jag det att höra att de här människorna är så unga och ändå är, är de pupillerna fulla av dollartecken. Jag tycker på något sätt att de är, de är en spegelbild av en värld, en finansiell värld, en finansiell ekonomi som vi borde vara på väg att ompröva och diskutera om det blir om. På handelshögskolorna på 50-talet så lärde man ut intressentmodellen. Då fanns förut, man ritar på svarta tavlan företaget i mitten och runt det här företaget så fanns ett antal intressenter Och det var samhället i stort och det var de anställda och det var leverantörer och så vidare. Och så fanns det naturligtvis även det här med... med aktieägarna som är en del av detta. Men man kan säga det som har hänt sedan 80-talets mitt ungefär, det är ju att aktieägarintresset och de här möjligheterna att berika sig själv har blivit det dominerande och de här som röstarna vi hör, det är ju väldigt mycket en spegel av detta. Jag vet inte om de har påbörjat gärna diskutera det här med intressentmodellen, men det här med aktieägarvärdet är ju trots allt väldigt dominerande idag i allt tänkande och det är sorgligt att det inte finns en diskussion om företag som företagsbyggande. Det finns ju ett massor med företag runt om i Sverige som, är, liksom, som bygger, bygger samhället och som liksom, drivs av eh, egenföretagare som vill eh, utveckla det de gör och sådär. Och som inte handlar om den här bonuskulturen. Och eh, de här människorna vi nu hörde, de kommer ju aldrig att hamna ute i den verkligheten är innovativ och utvecklande och långsiktig företagsamhet, utan för dem kommer det bara handla om det här att flytta pengar fram och tillbaka. Sen Hagströmer, får du en lika mörka associationer när du har de här rösterna? Jag tycker inte, jag tycker inte Björn var så mörk, men någonstans, man, det är en härlig och äkta så att säga, naivitet, och jag känner igen mig själv i den åldern. Men, och varför jag själv blev min egen, det är just det med fuck off money, att man har så pass mycket så att man kan säga precis vad man tycker utan sidoblickar någonstans. Det, det, det tycker jag är ärligt och äkta, äk, äkta uppsåt. Sen är det ju som sagt, precis som Björn säger, att det här, de är ju en spegelbild av det samhälle de lever i. och fattas bara annat. Men det finns ju ändå spår, och kanske mer än spår, av någon typ av övertygelse och därmed, vet du det du, Corporate Social Responsibility. Men jag tänkte bara, jaha så om vdn då tar ut en lön som är helt åt, åt fanders, Men sen så ger han lite pengar till röda barnen. Är det då legitimerat att ha den här felaktiga lönen? Jag, jag förstår inte riktigt sammanhanget. Men, men, men hur som helst är det så att min uppfattning är att den, den finansiella sektorn har vuxit och har blivit alldeles för stor till så att säga, en, en mer naturlig storlek. Utan vi måste ju titta mera på vår produktiva, alltså produktionssektorn av tjänster och, och, och produkter det, det, det, det, det tror jag så kommer framtiden se ut mm. kan det här vara en diskussion då som möjligen saknas till exempel på handelshögskolan om förhållandet mellan finansiell sektor och produktiva entreprenörskap Ja, den kanske saknar för saknar. Jag jobbar ju i deras drömvärld och jag ser hur den inifrån och har ju en hel del synpunkter kanske på, på, på, på hur den ser ut. Men, men samtidigt så är det där med axegarvärden. Det, det, det är någonting som jag menar Jack Welch som är chef för General Electric uppfann för, för några decennier sedan och det, det anser jag vara rena nyset för det värde, det är ju ingenting som lever i sig självt utan det finns bara ett enda värde som är viktigt faktiskt det är att kunderna upplever att när de köper de här tjänsterna, produkterna att det på något sätt berikar dem och sen så resultatet av det det är sen fördelas mellan löner och vinster, så, så enkelt ser jag systemet, men har man inte en nöjd kund så du kan du glömma löner, du kan glömma Stämma vinster och utdelningar alltihopa. Så att det, det enda som är viktigt egentligen är att leverera till dina kunder. Mm. Jag tycker som Sven att det här med corporate social responsibility är ganska mycket bullshit. Jag menar, för ett antal år sedan så var det på modet med etikkurser och så vidare. Men har man system, har man liksom strukturer i den finansiella ekonomin som gör att det är lätt att berika sig så det är det klart att man kommer att använda sig av de kulturerna. Antingen man är girig från början eller man blir girig sen. Får jag bara säga det att det var väldigt intressant att höra de här unga människorna på handels att de inte riktigt kunde svara på frågan vad en rejäl lön var. För det är trots allt det som är den centrala frågan i det här. Vad en bra lön är eller inte. För det är självklart att företagsledaren ska ha bra betalt. Och mycket bättre betalt än sina anställda. Men ska de ha 50 gånger mer betalt som det är i Sverige, alltså genomsnittet av direktörslöner, eller ska de ha 300 gånger mer betalt än industriarbetarna som faller till Amerika? Menar, kom, konkretiserar man till de här siffrorna så blir ändå diskussionen mer konkret och inte lika luftig. Och men samtidigt och nu, det här vi pratar inte om naturvetenskap utan det här är ju en förhandling mellan företagets ägare och vdn. Och, och är, är inte företagets ägare fasta i köttet och kan ge tungmotstånd, sätta klacken i marken. Men vi hade för några år sedan så var det i Skandia där, där, där Skandia skulle komma med ett bonusprogram. Och eh, sen så sa då den tidigare ordföranden som var tidigare vd att eh, ja, om, vi får inte, om vi inte får igenom det här programmet så tänker vi avgå. Och då, hade jag, då tipsade jag vägarna, av ägarna. Men frågan om det hotar eller löfte. Men, men, det är det att, att ordförande och styrelsen opponerar mot sina ägare. De är förlängda armen för ägarna de ska gå SSI-ägarnas vägar. Men, och, och det är därför jag tror att det här i USA, att lönerna är så oändligt mycket större än vad de är i Sverige i relation till en industriarbetare det är att bland annat att ordförande och vd-bolagen är ofta samma person. Så att den här kontrollmekanismen de går ledningens vägar och har då inga som helst restriktioner utan de ska ta åt sig så mycket som möjligt och där finns det definitivt inget motstånd i det fallet. Och där finns det motståndet att alla de här skandalerna det är ni journalister som har upptäckt dem, det det är inte självregering och annat som har, har fått, det här, fått det här på spåren utan det är då först man har fått upp den debatten. Vad är jag har med efter? Vad är Dagens Industri som skriver en artikel och sen sätter det här igång? Det här med Skand är ett bra exempel för att det är ett typiskt ägarlöst företag eller med ansiktslösa ägare som består av fonder och liknande som är inte är intresserade av företagets utveckling egentligen utan bara att få sin avkastning. Som sen ska gå till pensionsbara och allt vad det annat. Om mm. ni säger AMF att nu har man då haft en Svenskt Näringslivsförutredare som är ordförande. Ska man ha en oberoende ordförande då? då undrar jag, oberoende av vad? Oberoende av bonus? Eller vad? oberoende av, jag vet inte vad det är. Men det är det här att ta sitt ansvar. Och det var det de talade om, att ansvaret här. Det tycker jag, de känner ansvaret, de här handelshögskol Men det är klart att ägarna ska vara ordförande i AMF. Det är så såklart. Men de ska ta ett ansvar och kunna förklara sina handlingar. Mm. För att få det... legitimiteten. Ja, det, det som eh, möjligen kan vara intressant här är ju, om vi återvänder till den här intressentmodellen vi, vi nämnde tidigare eh, vad sker eh, med det vi skulle kunna kalla eh, samhällsansvaret i en –modell där det faktiskt är så att det finns ju en föreställning– –om att det krävs en, ett bra, ett gott utfall för ledande personer i företaget– –och naturligtvis för ägarna, för att i huvud taget maskinen ska fortsätta rulla. Finns det någonting som man skulle kunna åtgärda– –för att företagare och företagsledningars samhällsansvar– Ökar. Jag tror att ett sätt att öka samhällsansvaret- är att helt enkelt försöka koppla sig loss- ifrån den här kvartalskapitalismen. Att allting beror på senaste kvartalsrapporten- börsen går upp och Men är det ner. inte naturligt? Och, skriver, och då menar jag att gör man det- på olika sätt. Och blir, mer så kommer, blir man mer långsiktigt så kommer det här samhällsansvaret. Men vem ska göra detta? För ligger inte sakens natur att eh, om man har en begåvning för att, eh, så att säga, skaffa sig de här fuck off money som Sven Hagström talar om så söker man sig till den sektor där man kan göra det snabbast. Och det har ju varit den finansiella sektorn. Ja, det har Nej, det är inte det inte fullständigt ett system? Äntligen så har Björn jag hittat en skärningspunkt där vi inte är riktigt överens. så härligt. Det är samhällsansvaret tycker jag är för dem det är att vara chefer för sina företag. Att Leif Johansson tillverkar världens bästa lastbilar jag tycker det är ett ganska fint samhällsansvar. Och sen så är ju då politikerna som ger honom kontexten ger honom ramverket mellan, inom vilket han ska agera. Så att det är där rollerna inte får förväxlas. utan alla ska göra allting idag. Men hans ansvar är att se till att Volvo vad är ett framgångsrikt företag. Det är det han ska ställas till svars för på sina bolagsdämmer och slippa servera varmkorv. Men lönar det sig inte bättre för en ung kvinna eller en ung man idag eh, att eh, hellre än att bli ingenjör på Volvo att satsa på en karriär som din eller som Christer mm. ja. Och Ja, och det tror jag är en övergående sak. Jag tror att det är att vad är det som gör att det går över? Jo, för att den här finansiella världen har blåst upp av alltså, enorm transaktionsekonomi, enormt massa konstiga instrument som uppenbarligen inte ens folk som har bytt Amerikas finansminister begriper. Och, och, och, och, och liksom det här efter. För den efterbörden av den här krisen så tror jag vi kommer kom ut ur det här med ett sundare system. Det är självklart att politikerna måste ta i tur med de här frågorna. Men så, som du har märkt de sista halvåret, Mikael, så är ju de oerhört vilråd. Jag vet inte riktigt vilken enda de ska börja i detta. Men det är klart att de måste sätta regler. Det är inte så att företagen blir goda bara därför att vi, vi förmanar dem till det. Ungefär som som finansminister Boy som talar om att bankerna är giriga och de måste liksom förmana dem till olika saker men han gör ju sen ingenting. Jag menar det är väldigt viktigt att eh... Man, att samhället eller staten måste i så fall tvinga dem till att bli goda eller bli samhällsmedvetna på olika sätt. Va? Och det är, det är liksom självklart staten, regeringen och politikerna har hand om regelsystemet och de gör jobbet. Håller du med om det, Sven Hagström, att bollen ligger hos politikerna att se till att den finansiella sektorn inte får sånt genomslag ekonomin? Alltså målsättningen ska inte vara den finansiella- utan det är sådana negativa. Man ska inte göra den. Titta istället vad man ska göra. Det vill säga att den så att säga, tjänsteproducerande- och varuproducerande delen får en större vikt. Men exempelvis i USA här så i krisen- Hank Paulsen den före detta finansministern under borstiden- han var vd för Goldman Sachs, som är en av de största investmentbankerna. Han gick upp till regeringen och sa att vi har alldeles mycket eget kapital. Kan vi inte sänka eget Och då fick de igenom det här- och sen så blev det galnare och galnare och sen till slut gick det här åt Anders, Och han blev finansminister. Det sätter bocken till trädgårdsmästare. Men en man som har varit med och orsakat krisen ska sen försöka reparera det hela. Och då, det kallar jag för systemfel. Men du sa Sven att bankerna och de här ska göra vad de är satta att göra. Men problemet har ju varit att de sista, senaste åren har de ju inte gjort vad de skulle göra. Vad har vi banker till? Jo, de ska allokera, fördela kapitalet dit det gör mest nytta. Jo. och vad har Vi har sett jo, ett antal exempel de sista tio åren på att alla springer åt samma håll med de här jättelika pensionsbesparingarna och annat och allokerar det till en, en eller annan sektor i taget. Och det andra är, vad har ju banker till? Jo, vi har dem för att de ska bedöma och risker på ett professionellt sätt och det har de ju också misslyckats med. Så att så att problemet är ju att de inte klarat av vad som är deras roll i, i ekonomin så att säga. Ja sig. men nu Björn Elbrant, nu säger jag som i riksdagen här för efternamn, att det är precis <håll> det de har gjort. De har fördelat kapitalet och de har gjort CSR också. Nu ska vi vara goda människor. Nu ska vi se till att de som bor i Baltikum får råd att köpa hus. Och sen så plötsligt så är de nästan hela kreditmarknaden, de två svenska bankerna i Baltikum. Och, det var det, de, och sen missar de det, att de var så bara stora så de utgjorde marknaden och sen när den kollapsar så kollapsar bankerna med dem. Så, så, så, så de tyckte nog att de väldigt goda människor gjorde allt det här som du kräver av dem. Men det blev det just det som blev deras undergång för de slarvade i sina analyser. Vi återkommer till den här diskussionen. Vi ska lyssna på en annan aspekt av det vi kan kalla eh, de så att säga, uttryck för krisen som eh, har kommit i form av arbetslöshet och ersättningsdebatter. Eh, vi ska titta på några av de mer extrema reaktionerna på ojämlikhet och eh, uppsägningar i krisens spår. This is STV News, our top story this lunchtime. The Edinburgh home of the former RBS chief Sir Fred Goodwin has been attacked by vandals. Good afternoon, windows have been smashed and a Mercedes car damaged in the driveway. A group calling themselves bank bosses or criminals is claiming responsibility for the attack. Libérés après 24 heures de séquestration, les quatre dirigeants de Caterpillar quittent l'entreprise sous la pression des salariés. Europeiska medier har den senaste tiden rapporterat om ett flertal incidenter i Frankrike och Storbritannien. Bland annat hölls i Frankrike som sagt i Paris chefen för flera stora affärskedjor instängd på en gata i Paris omgiven av ett femti-tal anställda beväpnade med soptunnor och banderoller tills dess att han accepterade ett möte, en diskussion med anställda på styrelsemöte. Fyra chefer vid Caterpillar hölls instängda över natten av upprörda arbetare och frisläpptes först efter att de gått med på att betala lön för den tre dagars strejk de anställda utlyst i protest mot massuppsägningar. Och dessutom ett efter det att ett löfte från president Sarkozy kommit om att rädda fabriken. Och Royal Bank of Scotlands för detta vd som vi hörde om som kvitterat ut bonus trots stöd från den brittiska staten fick se sin bil vandaliserad. Och i tyska tidningar rapporteras om att amerikanska säkerhetsföretag nu gör strålande affärer. Inför G20-mötet var det ett 20 tjugotal finans- och bankmän i London som anlitade säkerhetsföretagets livvakstjänster. I i USA där har vi eh, vår frilansreporter Katarina Andersson och hon har eh, botaniserat lite gamla bland säkerhetsföretagen och de negativa känslor och indignation som också eh, uppstått till följd av krisen. Hon börjar med att besöka ett antal manhattanbor som eh, slår av sig den värsta aggressionen på Printing House Gym i West Village. Come back to your cheeks, guys. vettens och ansiktet är blossande knallrött. En kille i boxningsklassen bankar loss på en gummidockan, ivrigt påhejad av sin tränare. How much I hate this. <laughs> Patrick kommer hit till gymmet för att boxa bort frustration och ilska säger han. Uh, we've gotten a lot more people actually come in. Classes like the boxing class are actually become they've almost doubled in size. Boxningsklasserna på Printing House Gym har blivit dubbelt så stora de senaste månaderna säger tränaren Luis Rodriguez och han pekar på den dåliga ekonomin som orsaken till det. Människor behöver ventilera tror han. People that are making money on poor people and the poor are getting poorer and the rich are getting richer. That that is wrong. So it's about time there someone did something about it. Fattiga blir bara fattigare och rikare bara rikare, säger Patrick Amoran- och sjunga till gummidockan igen. I en stad som New York så märks det tydligt. Här har det alltid varit coolt och vara rik. Men nu, när köerna utanför härbergen och soppkök blivit längre- och tiggarna på tunnelbanan allt skitigare och galnare- samtidigt som fler och fler förlorar jobben- är det inte längre läge och flasha med att man har pengar- jag tror att folk är rädda för att köra flotta bilar och oroliga för hatet som riktas mot de rika just nu, säger Walter Manske. Som förlorade allt han hade i Bernie Madoff-skandalen, den största svindlarhärvan i USAs historia. 5 miljoner dollar av hans familjs pengar gick upp i rök. Manske, han fick en chock. Idag har han ändrat livsstil totalt. Han har nästan inte råd med något och handlar med rabattkuponger. Ilskan han känner har inga gränser. Han delar den med många. Här i New York ser du bilar som <hör> kör runt med dekalen Jag hatar Bernie Madoff. Och folk som bär tröjan med texten "jag investerade med Made of" och allt jag fick var den här löjliga t-shirten. I think it's going to be very times to come. There's going to be a big transition of rich and poor and everything going out. Jag tror att vi har en intressant tid framför oss i manska. Motsättningarna mellan fattiga och rika kommer bara växa. För några veckor sedan klev en grupp ilskna medborgare på en chartrad buss till Connecticut och rattade runt till cheferna på AIG. Det stora Wall Street-företaget som fick en kostsam livboj av regeringen och efter det dela ut 165 miljoner dollar i bonusar till sina höga chefer. Alla från Obama och neråt rasade. Passagerarna på Connecticut-bussen klev av utanför AIG-chefernas hus och överlämnade fredligt sina protestbrev. Men det underliggande hotfulla budskapet det var ändå Vi vet var du bor. Rädslan hos chefer på storföretag som AIG har spridit sig. Inte så konstigt kanske om man får hotbrev med texten du borde strypas med pianotråd. Många politiker har också hakat på hatad direktörerna tåget. Det är lätt att vinna poäng på det sättet. En kongressledamot från Iowa gick ut och sa de som tagit emot bonusar på AIG, de borde ta livet av sig. Och allt det här kan vara orsaken till att säkerhetsföretag i New York har sett ett uppsving i affärerna. A little while back, we saw an increase in our investigative group. Vi har sett en rejäl uppgång i efterfrågan av bombhundar, säger Patrick Timlin på byråkratengelska. Han är chef på Michael Stapleton Associates, det största bombhundsföretaget i USA. Storföretagen vill ha bombhundar i sina postrum om någon skulle skicka en brevbomb och Timlin som också säljer livvaxskydd har sett efterfrågan gå upp på den fronten också. Gärna livvakter med hotfull look. There are other people that prefer the more uh, government look with a uh, suit and tie, you know, the the, uh, the secret service type look. Um so they want that, that image as well. På Chelsea Pier på Manhattan står Walker Manske och slår på golfbollar och det är inte vilka golfbollar som helst. På varje boll finns en bild av svindlaren Bernie Madoff, mannen som ruinerat honom. Ja, Bernie Madoff. Did you just say ja, Bernie. Dö, Madoff, säger Manske och klämmer till. Idén med Madoffs ansikte på bollarna, det är hans egen. Och faktiskt, han har fått beställningar på Madoff-golfbollar för nästan 150 000 kronor de senaste månaderna. Han säger att det är skönt att smälla till skurken Madoff. Det är lättare på trycket. going for a ride, Mr. Madoff. took me for a ride, now I'm going take him for a ride. Walter Mansky, en av de amerikaner som alltså lurades att investera i finansmannen Madoffs imperium. Madoff som idag står tilltalad eller åtalad för bedrägligt beteende med, fler, med mera. Sist hörde vi alltså detta i Katarina Anderssons reportage. Sven Hagströmmer och Björn Elmbrandt, ser vi fram mot en tid där det kan få allvarliga konsekvenser den här upprördheten, den här indignationen och den här allt större ojämlikheten, tror ni? Ja, men det är väl klart att det gör. Att det är, jag drister med att säga att det, det var den här typen av omständigheter som skapade den här franska revolutionen. Och det är det det blir. Du har ju det här hatet. Och klart om folk blir av med alla sådana besparingar, folk blir av med sitt jobb och så vidare. Och vad jag menar... Här är bonus... du själv rädd, för den här typen av aggressioner? Jag är nog lite för naiv för att vara rädd. Men, men, men jag tycker det är oerhört viktigt den här bonusdebatten i sig. Men jag tycker att den... Det en sorts subdebatt som alla kan delta i. Alla kan ha synpunkter på folk att för höga löner. Men jag tycker det är oändligt mycket viktigare att vi. Vi har ju SOU-statens offentliga utredningar i ett väldigt fin del av vårt land. Och där har vi haft två stycken sådana utredningar under. Det, var för några decennier sedan. det ena är då produktivitetsutredningen av Claes Eklund och det andra är Lindbeck-kommissionen. Det är tillfällen som det här så att man kan göra blocköverskridande överenskommelser, lägga grunderna. Hur ska vårt land ha råd med världens högsta löner samtidigt som kapitalisterna får sitt Björn Lennbrandt, du på sista ordet. Ja, jag tror att det stora problemet i Sverige och i andra länder är de rika. Ofta brukar man tala om de fattiga som är problemet. Men de som bor i Rosengård och på andra ställen de har nog förstått att det här samhällskontraktet har upplöst eller vittrat bort och försvunnit. Problemet är de som bor i Justholm och Täby och Saltsjöbanen som inte har begripet den och som måste begripa den om vi ska nå det här samförståndet som Sven Hagström talar om. Och sist men inte minst var politikerna begriper det, vad jag förstår. Ja, de har problemet är att de har varit inbäddade i den här typen av finansiellt tänkande. De har trott att det här kommer lösa en massa grejer. Vi behöver inte ta i tur med fördelningsfrågor och sånt. Och därför har man avskaffat förmögenhetsskatt och sänkt andra skatter och så vidare när man kanske i själva verket skulle ha behållit det. Ja, Därmed sätt. så får jag säga tack till Björn Elmbrand författare och, och tack också till Sven Hagströmer finansman. Konflikt är slut eh, för idag. Lyssna gärna till programmet på vår hemsida. Producent idag var Marie Lilledal, tekniker Erik Kvestling och jag heter Mikael Olsson.